Pentru noi care am avut bucuria ca Dumnezeu să se îndure de sufletele noastre și să ne descopere cuvântul Său din Scripturi, Dumnezeu este răscumpărătorul nostru, mântuitorul nostru. El este cel ce ne-a ales și ne-a pus deoparte pentru El. E un mare har să te vezi dintr-o lume, care o vedem cum se duce, cum spune Scriptura într-un loc. Îi paște moartea ca pe o turmă, ce sfârșit înfiorător are lumea care îl respinge pe Dumnezeu, care nu-l vrea pe el în viață. Vai de lume! Ăsta este cuvântul Domnului pentru lume. Vai de lume! Avem atâtea îndemnuri în cuvânt să ieșim din mijlocul lor, să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume. Că cine iubește lumea și lucrurile din lume se face vrăjmaș lui Dumnezeu. Chemarea noastră este o chemare sfântă, e Domnul care ne-a chemat și ne-a pus deoparte pentru El. Dar această punere deoparte a sufletelor noastre, ea este însoțită pentru fiecare din noi cu acea fericită încredințare că păcatele noastre sunt ispășite prin moartea Domnului nostru, Iisus Hristos. Și ca urmare acestei sfârșiri pe jefa lui Iisus, Tatăl Ceresc, El este cel care a dat Fiecare Suflet, răscumpărat pe jertfa Fiului Său, darul Duhului Sfânt, prin care fiecare din noi am primit în fierea. Și dacă acest lucru cu fiecare din noi s-a petrecut, este limpede, pentru toți care am primit acest har, acel cuvânt pe care Mântuitor Isus, îl spune, voi nu sunteți din lumea aceasta, după cum nici eu nu sunt din lumea aceasta. Dacă suntem ai Domnului, mă întreb, de când sunt al Domnului? Din momentul în care El mi s-a descoperit acum sau din clipa în care... Dumnezeu, în îndurarea Lui, ne-a scris numele în Cartea Vieții. El a venit, special, pe pământ să-și caute oile pierdute. El are în vedere sufletele, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Credința noastră nu este ceva care se aparține unor închipuiri omenești. Și este vorba de acel adevăr biblic pe care cuvântul ne-l dă și care ne este descoperit de Domnul prin Duhul Lui. Această lucrare este a Tatălui. El este Cel care, prin Duhul Lui, a scris, a pus în sufletele noastre, în inimile noastre, cuvântul, poruncile, legea adică ceea ce, de fapt, este El. Pentru noi, acest lucru înseamnă ceva, un dat cum nu se poate vorbi mai minunat. Noi nu mai umblăm cum evreie evreii dată cu cele două table în care erau scrise legea și poruncile Domnului, ci Duhul Sfânt e în noi. Creștinul trăiește după Duh. Legea Duhului de viață în Hristos Isus ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Omul, neavând în inima lui cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, îi vedem cât de ușor s-au obătut, cât de ușor. Să ne gândim numai la lipsa lui Mois în cele 40 de zile când s-a întors, și a găsit închinându-se în fața unui visel să-i mulțumim Lui Dumnezeu care ne-a învrednicit, să venim pe lumea aceasta în timpul Harului. Apostolul Petru spune lămurit că cei din Vechiul Testament, prorocii și sfinții, au dorit să vadă ce vedem noi, să audă ce auzim noi, dar ei n-au văzut și nici n-au auzit așa ceva. Duhul Domnului le vorbea mai de dinainte despre vremurile noastre, de această mare binecuvântare a Lui Dumnezeu datorită jertfului de la Golgota pentru că păcatul încă nu era ispășit. Chiar și acum, evrei care încă sunt tot în legea lor mozaică, ei nu vorbește despre Mesia că va veni mai întâi pentru ca să facă isfășirea păcatelor prin ceea ce știm că El a făcut prin trupul de carne, și din potrivă spun că ei tot timpul necazurile care le-au suferit de-a lungul veacurilor, de când li s-a dărămat templul și au ajuns să fie împrăștiați în toată lumea. Și ei arată că Mesia, de Dumnezeu că va veni pentru poporul evreu, în momentul când a avut loc dărămarea templului și Ierusalimului, apoi ei fiind împrăștiați în toată lumea, deci atunci s-a născut Mesia în noi, ci nu așa cum se spune că s-a născut într-o Sunt așa de lipsiți de această înțelegere care o dau scripturile și ei vorbesc că Mesia a venit de când li s-a dărâmat Templul, dar nu amintește nimic de ispășirea păcatelor care nu se putea face decât numai prin Jefa Mântuitorului. Și lucrul ăsta este foarte arătat chiar în Vechiul Testament, când citim în Cartea prorocului Isaia, acolo vedem limpede, în special capitolul 53, așa frumos descrie suferința și moartea Mântuitorului Isus. Și ei nu pricep lucrul ăsta, vă dați seama ce înseamnă un om dacă nu are această descoperire a Cuvântului. Prorocii și legea mărturisesc despre Isus, și nu amintește nimeni de lucrul ăsta. Uitați-vă ce înseamnă lumea, evreii necredincioși, în zilele noastre acum spun în strântorarea în care se găsesc ei acum că va veni Mesia. Deci o altă părere îl așteaptă ca să fie izbăvitorul lor, dar nimic despre ce spun scripturile, cum că acest Mesia este Domnul, e cuvântul, e Hristos, melul lui Dumnezeu. Deci, uitați-vă ce înseamnă oamenii care nu au o lumină de la Domnul. Singura salvare pentru omenire este aceea pe care Dumnezeu Tatăl a rânduit-o. Și această salvare este Hristos Domnul. În El sufletele noastre își are viața și scăparea. Așa cum a fost corabia pentru noi și cei care au fost cu El. Așa trebuie privită lumea care se găsește sub judecata lui Dumnezeu. Ne vedem noi cu adevărat în Hristos Isus, când se va arăta Hristos viața voastră și voi vă veți arăta în slavă. Dumnezeu e acel care ne-a dat viața în Hristos Isus, Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața cuvinte foarte limpe și clare, prin care omul poate să-și dea seama perfect ce înseamnă mântuirea pe care Dumnezeu Tatăl ne-a rânduit-o. Mă întreb în vremea asta când sub ochii noștri vedem atâtea rătăciri, atâtea duhuri rele și spurcate și ni mai mirăm să-i dăm slavă Domnului. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu, știți cum? Nu așa, că s-a îndurat de sufletele noastre și ne-a adus sub aripele îndurerii Lui, ca să fim scutiți de mânia care vine peste lumea asta, că vine, să știți, vine! Vine ziua și va vine vremea, se vor duce la morminte și vor spune, ieșiți voi, să intrăm noi, să ne echipuim numai cam cum va fi atunci, când oamenii se vor duce la morminte și se vor ruga și vor spune celor din groapă, ieșiți voi să intrăm noi de vii în locul vostru. Așa dureri vor fi pe pământ. Lucruri înfiorătoare, înfiorătoare. Și lumea nu-și dă seama. Când Biblia vorbește că plata păcatului este moartea, moarte nu înseamnă mai sfârșit. Prin cuvântul moarte se mai înțelege... Chinduri, grozăzii, lucruri neașteptate, lucruri neînchepuite, Ce va fi în ultimele zile ale sfârșitului? Doamne, cum să-i mulțumim Domnului Oare? Pentru tinerii care sunt copiii care vin, dați-vă toate silințele, să nu vă prindă vremea aceea nepocăiți, neîntoși la Dumnezeu. Căci dacă vă prinde vremea în care satana va avea atâta putere pe pământ și Dumnezeu va lovi pământul cu tot felul de urjii și blesteme din pricina păcatului și nu-L veți avea pe Hristos în inimă și nu veți fi în mâna Lui, gândiți-vă bine, dragii mei, cam ce vă poate aștepta. Părinții, aveți datoria față de copii să-i creșteți în Domnul să-i creșteți în această frică de Domnul, să diți în sufletele lor dragostea de Dumnezeu, bucuria de a ști că sunt copii ai Domnului, creșteți-i și formați în felul acesta ca să umbli în această frică și în această teamă și învățați-i să nu iubească lumea și lucrurile din lume, că stricăciunea este atât de mare încât... Te fio ce scârbă, nici nu vrei să mai auzi măcar ce este în lume. Nu știu cât își dau seama, chiar și din adunare. cât s-a schimbat lumea în 40 sau 50 sau 60 de ani. Mult, foarte mult s-au schimbat lucrurile, foarte mult. O stricăciune ce nu se poate vorbi. Dar toate acestea nu fac decât să vină cât mai repede ziua Domnului. Ziua salvării a celor ce îl iubesc pe Domnul și îl așteaptă pe El. De aceea, să căutăm să ne pocăim cu adevărat și să avem pe inimă gândul și dorința să cunoaștem scripturile. Ați văzut nebunile care sunt acum cu prologii. Niște nebunii care nici nu. Însă, nu mai vreau să discut asta. Să-i dăm slavă Domnului, că dacă cunoaștem cuvântul Domnului, cuvântul e acel care mai întâi, datorită Lui, Domnul Isus ne spune limpede, sunteți curați din la cuvântului pe care l-am spus. Dacă cuvântul Scripturii pentru noi este pâinea de care vorbește Mântuitorul, dacă cuvântul Scripturii pentru noi este apa vie pentru sufletul nostru însetat într-un pustiu, dar dacă nu-l vedem, dacă lumea nu e dragă, înseamnă că pentru tine lumea nu e pustiul, lumea asta te va înghiți. De aceea sufletele, chiar și din adunări, din biserici, Domnul vorbește, în cuvânt este arătat, pentru toți acei care n-au păstrat în inima lor dragostea fostă de adevăr, Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună și să fie osândit odată cu lumea. Deci lumea este pusă sub o sândă, o spune Mântuitorul, o spune și un Botezătorul, cine crede are viața veșnică, dar cine nu crede, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. De aceea, iubiții mei, să căutăm să-L iubim pe Domnul. În dorința de a ne vedea salvați, vă rog, nu vă gândiți la nimic alta decât cel din lucru pe care să-L vrem, este, Doamne, pe Tine Te vreau, Te iubesc, vreau să mă știu că sunt al Tău, nu mă gândesc la nimica, nu mă gândesc nici să-mi dea zile multe, nu mă gândesc nici la împărăție, nici... un singur lucru îl vreau, vreau să simt în sufletul meu că Hristos trăiește. Și dacă El trăiește, El mi-a spus, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Dacă Hristos lipsește din inima noastră, atunci, sigur, nu vom trăi. Și dacă nu vom trăi, soarta noastră va fi, cum spune Scriptura, soarta fosarnicelor, să ferească Dumnezeu din astfel de blesteme. El, Domnul care este aici, în mijlocul nostru, El să ne sfințească prin numele Lui, prin cuvântul Lui și prin sângele Lui, ca să avem în sfârșit marea bucurie de a fi cu El și aici, și în veșnicia care urmează. Amin.